Áldottak mind kik Tányagorinának. Lígia és Nina, a két meglett asszony más úton, más-más irányból érkezett az eldugott olasz faluban álló, elárvult házba. Egyikük Milánon keresztül, másikuk Genovából. Egy Antonella nevű olasz nő hívta meg őket, elhunyt édesanyjuk Alexandra Vikendjevna tanítványa.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 Az Appeninek felől, amelyek most jobboldalt húzódtak, balra lent pedig a fehér vitorlákkal petjezett és motorcsónakok ezüstösen habzó csíkjaitól szabdalt, Ligúr-tenger tárult fel. Éles, sötétkék horizont választotta el a tompa kék égbolttól. A tenger és a hegyek közti szakaszon két út is vezetett.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 Letisztázott szövegbenyomását keltette, véglegesnek, sőt, ünnepélyesnek tűnt. Lígia olvasni kezdte. Áldottak mindkik részvéttel néznek rám. Én szerintem ezek mind, akik ezek egyszerűen imádattal néztek rá, szólt közben Nyina. Ja, Nyina, ezt nem magáról írja, hanem ez olyan imádság,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 Mit tettünk, Lidocska? Bocsás meg! Te bocsáss meg, Nyina! Hazarepültek Moszkvába, vitték magukkal az anyukno noteszeit és az idősek imája fordítását, aminek Antonella elmesélte a történetét.